від Матвія, Луки чи від вогню, так страсті від вогню животворящого та все від світлодарної його сили звеличують вони її та плачуть, за нею голоси дущують, і оте крещенто на тихих Яропільських пагорбах, ота сила надлюдська випалює в душі Можара останні парості вагання». Він виводить коня на вулицю, Ще якраз веде до Майдану, Чиркає сірником, І вогонь охоплює красення жеребчика. Смутна історія року того нещадного, Що я вам повідав, Хилиться вже до кінця. Той, хто бачив цю жахливу картину, повіки її не забуде. На Майдан зіржанням диким у муках Великів красень кінь, і полум'я над ним билося, мов крила червоні. Вже чорними, овуглинами почали вкриватися його білі боки. «Сволоч! Сволоч! Ірод! Контре! Розстрілять!» — закричав у тузі Микитась. І схотілося плакати, впасти на землю, у глину та заридати, мов тій малій дитині, і бити кулаком цю знавіснілу землю. А палаючий кінь сповнив своїм стоганом Яропіль та околиці, і вниз до брами Потоцького подався. Всі кинулися на вал земляний, гвинтівки приготували, щоб кінчити цю муку безневинному коневі. «Вогняний жеребчик». Вистрибнув на середину мосту і став. Червона заграва над ним піднялася. Цієї ж миті всі побачили, що на міст приват-доцент божевільний вибіг. До коня свого припав, руками почав збивати полум'я. Та пізно вовдарив з лівого берега, спіддавши палацу потьомки на кулемет системи Гочкис на двох залізних рогульках поставлений добра стара Англія постачала добровольчій армії найліпші зразки стрілецької зброї. Вдарив з того боку кулемет. Кінь перехилився на баляси, а з ним і приват-доцент, обхопивши свого ромака за шию. Затріщали баляси, і повалився пегас зі своїм хазяїном у пріру у свинцевий плин. Богунки. І тут сталося те, чого навіть Микитась передбачити не міг. Людь страшенно охопила повстанців. Настала та хвилина смерти зневаги, що тільки раз у житті може бути в людини. Піднявся той червоний, гривастий вітер, віддалений подув, якого вчув Микитась вчора ввечері, коли був ще у квітчасті піжамі та бухарському Теплому халаті. Вдарив з того боку кулемет системи Гочкіс, та його кинжальний вогонь вже не міг стримати повстанців. По мосту, встеленому тілами, прибійши вдерлися вони у передмістя, і великий розгром воїнству білому вчинили. Багато голів постинали. Сам генерал хлищов, сивий, золотими погонами, точнісінько такий, як його уявляв отець Никон, ледве живий втік на автомобілі у паризькі своє безчестя. Ах, читачі мої вірні, відверніте погляд ваш від цих рядків на хвилину і помислите, яку владу велику ми маємо над минулим якими слухняними бувають у наших руках події давнини, бо знаємо ми, чим вони скінчилися, з яким трепетом, з яким неземним хвилюванням перегортаємо ми пожовклі сторінки газет, понаперед відаємо те, чого не знали наймудріші тогочасні автори. Хто загине, поросте травою і кане у непам'ять, у не славу, а хто переможе і вознесений буде на хвилі хвали людської, навіки врізьблений буде у каміню той мур нескінченний, що зветься історією. Кінчаймо ж, брати, приповістку нашу. Ходімте додивимось до кінця оту телевізійну передачу, в якій дівчина їде на триколісному велосипеді. Викапана панна Марія Жулавська, а за нею женеться начальник контрозвідки Гришин Грищенко. Разом з нами посидить тихо у зручному кріслі перший президент Яропільської республіки Микитась. До речі... Чи відомо вам, вельми охочі до всяких цікавостей, читачі мої, що гроші та марки, випущені Яропільською республікою, стали найдорогоціннішими реліквіями у філателістичному та нумізматичному світі? Та ця матерія не має, як ви розумієте, прямого відношення до нашого сказання. До покої входить Марія Казимірівна, дружина нашого героя Микитася, котрий трохи лячно зустрічає її запитливий погляд, бо жінка ця вдачі крутої і не терпить ніякого свавільства, особливо по алкогольній лінії. Береже Марія Казимирівна серце свого чоловіка та добробут родини. Ось і зараз принесла вона дві пільгові путівки до Кисловодська у кардіологічний санаторій та квитки у м'який вагон прямого сполучення».